כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלכני אלוהים לפניכם. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר. ויש לכני אלוהים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם לפלטה גדולה. ועתה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 וינשק לכל אחיו ויבקע עליהם, ואחריכן דיברו אחיו איתו. והקול נשמע בית פרעה לאמור, באו אחי יוסף, וייטב בעיני פרעו ובעיני עבדיו. ויאמר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך, זאת עשו, טענו את בעירכם. ולכו בואו ארצה כנען, וקחו את אביכם ואת בתיכם, ובואו אלי, ואתתנה לכם את טוב ארץ מצרים, ואיכלו את חלב הארץ. ואתה צווית זאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים, עגלות לטפיכם ולנשיכם, ונשאתם את אביכם.